Banca Transilvania îți prezintă România în direct Cu Moise Guran La Europa FM Da, știți, bancola ce a zis Solteanu când a văzut girafa la grădina zoologică? Așa ceva nu există să nu vă supărați pe mine, doamnelor și domnilor, dar eu când eram copil la Severin mă bucuram foarte tare atunci când venea un oraș. Vă spun cu maximă sinceritate și veneam fiecare vară. Era un eveniment și probabil că așa se întâmpla peste tot în țară. Aici, la București, avem circ cu clădire și ne ducem din când în când copiii acolo, dar vremurile s-au schimbat și uite ce dezbatere interesantă e astăzi în societatea noastră. Probabil că sunteți cu toții la curent despre incidentul tragic de acum o săptămână, când o menagerie a circului Globus, în care se aflau animale pensionate, deci care nu mai jucă la circ, dar, ce relevanță are asta, a luat foc și... În incendiul respectiv au murit 11 animale, inclusiv doi tigri. Um, sigur că astfel de știri produc foarte multă emoție în România, poate vă mai amintiți cazul ursului de la Sibiu. În același timp, dezbaterea chiar este una serioasă. Activiștii de mediu în special, dar nu numai ei, au pus apoi pe tapet o, o petiție prin care cer interzicerea folosirii animalelor sălbatice în circuri. Uh, mi-a atras atenția chiar o declarație făcută pentru Digi24 de Magor, care este uh, reprezentantul uh, Wild uh, Forest, România, și care zice în toată lumea sunt 3.800 de tigri în, în libertate, iar în captivitate sunt vreo 5.000, în vreme ce specie e pe cale de dispariție. Și nici România nu face excepție. Sigur, copilor le plac animalele, dar Haideți să mergem mai departe cu această dezbatere. Dacă e să le interzicem uh, la circ, dresura de animale, cum facem cu grădinile zoologice, adică acolo credeți că animalele sunt fericite, nici acolo nu sunt în libertate. Sau, cum facem cu vânătoarea? Dacă tot vrem să protejăm animalele sălbatice, de ce se alocă în fiecare an cote de vânătoare? Pentru împușcarea lor, știți? Împușcarea, sigur, nu e captivitate, dar e... Tot o variantă destul de dură. Astăzi, specia umană nu are nevoie să vâneze ca să supraviețuiască crește animale domestice. de vă spun, dezbaterea este una interesantă. Altfel sunt 41 de țări din lume care au interzis uh, circul cu animale sălbatice, între ele țări destul de civilizate, așa cum ar fi, de exemplu, Bulgaria, sau mai puțin avansate pe calea civilizației, așa cum ar fi Marea Britanie sau... Câteva state, multe, cele mai multe state din Statele Unite. În fine. Ce spuneți? Ce ar trebui să facă România? 0372069599 este numărul de telefon la care vă invit să sunați pentru a intra în dezbatere. Simona, bună ziua! Bună ziua! Uh, vreau să vă spun uh, părerea mea referitor la vânătoare mai mult decât la uh, circ sau la grădini zoologice. Într-adevăr, nefericit evenimentul cu incendiu, nefericit evenimentul și din Sibiu. Um, te doare să vezi că se întâmplă ceva, așa ceva cu animalele. Dacă știți dumneavoastră câți oameni mor în fiecare zi pe șoselele din România și nu numai. Da. da. Așa este, da. Și ele au dreptul. Știți, da. iertați-mă, Simona, toată lumea are dreptul. Și animalele și oamenii. Eu a, totuși am care vă spun ca iubitor de animale, am care întrebare de ce ne emoționăm atât de tare atunci când e vorba de animale. În vreme ce știrile de la ora 5 sunt repudiate chiar dacă sunt vizionate. Toată lumea zice, băi, mă lăsați cu mort, morții și accidentele voastre? Da, fiecare, fiecare situație este una... E greu de explicat. Deci da. aveți ceva cu vânătoarea, să înțeleg. Simona, dar nu cu da. circul. Ba, da, nu um, vreau să vă spun că nu știu cât de greu o duc animalele care sunt ținute în captivitate. De cele mai multe ar trebui să aibă grijă de ele. Păi au grijă, de, nu, dar nu grijă, dar de dar grijă e, de e vorba de asta. Nu e vorba de asta, e vorba de da. faptul că sunt captive, ele fiind animale da. sălbatice de la natură. Da, eu vreau să-mi exprim părerea în legătură cu vânătoarea pentru că acolo chiar, acolo sunt vânate animalele. Adică împușcate. Cele care sunt ținute în captivitate sunt, nu sunt împușcate. Nu sunt împușcate, sunt hrănite, fiecare se chinuie să aibă grijă de ele. Nu da. sau altul, mai bine sau mai puțin, cum se poate. Probabil fie în fiecare loc. Dar știți da, că unele specii nu totuși. se înmulțesc în captivitate, Simona? Da. De ce credeți da. că nu se înmulțesc? Pentru că sunt în captivitate. <laughs> da. Nu, nu, nu regăsesc fericirea în viață cum da, ar veni. Exact. Da, da, da. da. Oh, ok. O să-i simtă în largul lor. Deci, deci putem să le dresăm, dar să nu le împușcăm. Asta spuneți. Uh, da, nu. Vreau să spun altceva referitor la mânătoare. Că ar trebui, chiar ar trebui ori mărite cotele de vânătoare, ori chiar interzisă vânătoarea. Păi, mărită... cotele, taxele acelea pentru vânătoare. A... Foarte Vedeți, cotele sunt că... altceva. Cotele în... sunt... Îi reprezintă numărul de animale nu, nu, nu, din fiecare taxa, specie spuzați, care nu. se vânează. Nu, nu, nu, mă scuzați. Taxa care Așa. se plătește pentru vânătoare. Ori să, se, ori să se interzică vânatul. Dar de ce dacă luăm bani mai mulți pe animalele patri împușcate? Pentru că probabil că o, o, să fie atât, o să fie atât de mari încât o să, se, o să renunțe la vânătoare. Cu toate că unii își da. permit și acești bani, după cum se vede. N-ați văzut la 3.000, 5.000, 20.000 da. alea de urs totuși în special? Plătesc, da. Păi oricum vin numai milionari. Apoi adică... da, să se interzică cel mai bine, poate ar fi cel mai bine așa. Vă mulțumesc pentru telefon 037 206 Circul reprezintă principal de dezbatere de astăzi. Bună ziua, Victor! Victor? Din Norvegia? Victor? facem mult semnalul până acolo. Hai să vorbim cu Raluca. Bună ziua, Raluca! Bună ziua, din nou! Dați din nou, vă rog, da din nou încet radio-ul, vă rog, ca să ne putem Bună ziua, înțelege bine. Gata, vă ascultăm, Raluca. Da, deci pentru mine este atât de sensibil, sunt atât de felicită ca să aveți acest subiect astăzi, pentru că sunt cu, cu totul contra circului, de cu ce? totul contra dresurii. Ați A spus la circ? Sigur că am fost. Și v-a plăcut? Animalele sunt foarte chinuide. No, nu, mi -a nu mi-a plăcut. Nu-mi plac nici măcar clownii Dar am fost la de copilul meu, dar nu o mai mergem în veci pururi, amin. Niciodată, animalele sunt chinuite și dacă nu recunoaștem, dar nu recunoaștem. Dar uh -huh. ele sunt chinuite. Și uh, nici, nici cu grenezul lor nu sunt de acord. Așa. Și, iar cu vânătoarea sunt de acord cu... Cotele apelor dunării, Adică, dacă sunt un număr de care este un număr de lupi care trebuie omorât, probabil că știu ei, vânătorii, ce să facă. Dar nu conserv vânătorii în sport. Că mi-a zis odată, apropo, sunt medic, deci la fișa de portarmă, mi-a zis că vânătarea în sport și Regina Angliei practică, serios. Acum te crezi, mare săr. Deci, da, asta mi-a zis cineva care cu siguranță nu era și avea așa 100 de obiecte Suparația nu alegi. Plus că în mintea mea sportul este când ambele echipe știu că sunt în uh, competiție. După dumneavoastră boxul nu... e un sport? Da, e un sport. E destul de sângeros așa. Adică este mai, mai sare, care sare care și borșul, știți, la sportul ăla. Da, și ce? În box, <laughs> oamenii așa. sunt sigur ceea ce fac. Animalele nu știu. Am înțeles. Nu Bine. de a alege. Okay. Nu circului. Oamenii decât să sare în prin foc. Vă mulțumesc pentru telefon, Raluca. Deci nu, nu, și nu, nu, circ, nu, grădină zoologică, nu vânătoare. Bună ziua, Adrian! Uh, bună ziua, vă salut! Vă ascultăm. Uh, văd că tot uh, intră diverse persoane care își uh, expun... Uh, Punctul de vedere, deci, da, asta de facem la de România versus, uh, Asta facem noi la România În direct, toată lumea și spune punctul de vedere Nu vă supărați Exact, nu, nu mă supăr absolut deloc Dar lumea nu înțelege în primul rând Ce înseamnă vânătoare da? Ce înseamnă cotă de recoltă Este un întreg haos În momentul de față referitor la uh, Faptul că se împușcă animale E o întreagă campanie Media Care este susținută de Fir Și alte asociații și alte persoane care sunt contra vânătoare, da? dar nimeni niciodată nu a Dar Asta e democrația, ci dacă spuneți dumneavoastră niște argumente, ei susțin nu altceva. Un singur argument sau o singură întrebare am în momentul de față, când au fost zilele astea în care uh, a fost tratul de zăpadă foarte mare și animalele nu au avut ce mânca, cei care militează pentru dreptul animalelor, cum a fost doamna dinainte, sunt contra circ, sunt contra vânătoare, sunt contra ce, au ieșit să ducă un sac de porumb sau să ducă fânt sau. Probabil că fiecare știe o zonă în care sunt niște animale. A făcut cineva nu, au dus în Adrian... care au făcut ceva... Adrian, pentru asta plătim pădurari. Țara plătește nu, pădurari, pădurari pentru nu, asta. Nu, să faci o confuzie. Pădurarul are grijă de pădure. Da. Gestionarul fondului cinegetic are grijă de ceea ce înseamnă animal sălbatic. Uh -huh. Deci sunt uh, două noțiuni distincte. Deci și, există că, un gestionar al fondului ocupă... cinegetic care trebuie să ducă un sac de ce a zis dumneavoastră să mănânce Cinegeti și căprioarele. prioare. Indiferent, indiferent de ce e. Am văzut un... Și un, pe principiu un... eu te hrănesc, eu te omor, ea a mai lăsat ține să împușcăm niște animale. Sau care idee? ideea? Că nu, nu vă înțeleg argumentul. Păi nu înțelegeți argumentul, pentru că și dumneavoastră probabil că aveți o mică parte care este contra pentru că nu știți exact... Cum se practică vânătoarea, și după ce reguli? În România toată lumea. Categoric, crede că toți la în țara asta suntem poate... niște proști, Adrian. Numai vânătorii știu ce e aia vânătoare, pe bune? Dacă mă lăsați să vă explic, vă explic. Dacă sunteți contra și barați orice fel de idei, nu cred că are rost un dialog. Așa. Deci mă lăsați să vă explic? Număr până la trei. Nu, mai, mulțumesc. Păi, nu o... stați așa. Pierdem aveți -a... un argument sau nu. Pierdem. pierdem dar n ați adus niciun formană. argument, domnule, vă... nu închideți. Adrian, dați argumentul. Vă rog. Păi spuneți? Păi, dacă îmi ziceți 1, 2, 3. Am glumit. Doar pentru da. că dumneavoastră nu aveți argument, dar trageți de timp. Stă lumea pe fir. haideți. Spuneți. Ok, bine, lăsați pe ceilalți. Să Adrian, dar aveți să un argument sau vreți vă să închideți? Mult de tot. Îmi cer scuze. Mi-a părut că nu aveți argument. Vedeți? Iată. 0372069599 Deci, la această emisiune fac o precizare pentru toată lumea. Indiferent care sunt opiniile, de regulă eu mă poziționez contra. Adică cu opiniile celorlalți decât cel care vorbește atunci. Ăsta este jobul meu. În același timp, toate opiniile sunt acceptate. Asta înseamnă dialog civilizat. Vă rog, Dragoș! Bună ziua! Bună ziua! Apropo de vânătoare Nu, apropo de circ. Hai să începem cu este... circul, vreți? Cu circulul eu nu am nicio problemă, dacă asta se face de 500 de 1.000 de ani. Păi de da, da dar știți, până acum 50 de ani, părinții noștri se căsătoreau la 12 ani. Și totuși, de-a lungul <laughs> civilizației, omenirea a mai progresat. V-am spus eu, însumi, am fost un mare fan al circului. În același timp, mă pune pe gânduri această idee. Măi, totuși, sunt niște specii care trebuie protejate. Sunt mai mulți tigri în captivitate decât sunt în libertate. Asta e o problemă, nu credeți? Până la urmă, tot în captivitate o să ajungă și tigrii care mai sunt în libertate, ca alții nu o să Pentru Pentru o piele de tigru, nu am idee cât costă, dar mă gândesc că are un preț foarte mare. Bine, de, de ce a sunat? A sunat? Pentru vânătoare a sunat? a sunat. Da, vreau să vă zic de vânătoare. Am un prieten care îi paznic de vânătoare și l au întrebat ce i fac urși. O O zboară nu mă interesează. Că dacă degeaba lăduc de mâncare, mă omor degeaba, nici n-am mai fost pe acolo, pentru că nu ne lasă să vânăm. Și să vă zic ce se întâmplă. Odată ce nu ai voie să valorifici un animal, nu te mai interesează să-l ai în fond. Uh -huh. Fondul de cânătoare se numește o parcelă. Căi fâneață, căi pădure, nu te mai interesează să-l ai acolo. Dacă nu îi dai de mâncare, el nu stă. Și pleacă. Pleacă pe unde? În jurul orașelor, dă târcoale pe la oameni, se întâmplă aceeași chestii care s-a întâmplat la tibiu. Că dacă îi dai de mâncare, îl țin pădure. El poate să mulțească, îi duci numai de mâncare, odată de două ori pe săptămână și îl monitorizezi nu o să duci niciodată un vânător să-l puște când mănâncă. Ei nu, că nu se face că așa vânătoarea. Nu se face, vă spun. adică vă spun eu că așa se face la noi. Bine. Și dacă nu o grijești de animalul ăla să-i de mâncare, sau așa el va pleca. Ce propuneți, Dragoș? Eu propun să nu oprească vânătoarea, să lase, nu, nu aparat că s-au lăsat anumite specii, dar cu ursul să știți că nu-i de joacă, adică nu-i nu un cățel din ăsta de un maidanez. Să ne jugul jugul la el. La când te văzut, nu ai timp nici să clipești și peste tine. Da, la la te da. Bine, ok. Asta cu vânătoarea vreau să precizez. N-a pus nimeni în problema interzicerii vânătorii, cu excepția mea, acum, la această emisiune. Pentru că, tocmai de aceea, am zis, mergem mai departe. Dacă interzicem dresura sau păstrarea în captivitate a animalelor sălbatice, oare, este, oare nu este ipocrit să... Nu? Ducem ideea până la capăt? 0372069599 Se pare că n-am avut o idee foarte inspirată Nicu, bună ziua! Uh, bună, Moise! Uh, Nu-mi mă cer, dar cred că două aspecte aș vrea să ating aici odată cu circul. Cred că circul de când s-a înființat el și de când din 1900 toamna asta a fost atracția lui. Animalele sălbatice Totuși, cred că animalele sălbatice care vin la cir sau sunt în cadrul circului Sunt luate de mici pui care poate în natură nu, nu ar supraviețui singuri Așa Atunci, Eu cred că marea parte, există și excepții, dar cred că marea parte de aici pleacă Și din rezervațiile private și din circuri Cred că de aici sunt animale care sunt luate de mici Iar în mod natural singure nu ar supraviețui au fost împușcați, au fost omorâți, au murit părinții lor, nu știu să zic, dar ca idee pui, cred că de acolo sunt. Să presupunem deci dacă... că ar fi așa, deși eu sunt convins că nu e așa, cum spuneți. Noastră, dar să presupunem că e așa. Bun, să presupunem că așa ar fi. Iar vis-a-vis -vis de bunătoare. Nu, nu. Și dacă A. e așa, ce? Adică ce ar trebui să facem? Puiola nu mai ai cum să-l lași în libertate. Dumneavoastră spuneți că animalele de la cerc sunt de fapt animale domestice, pentru că au fost crescute de dresorilor. Da, da. Și deci, buvinte, cam asta ar fi. deci nu pot fi considerate animale sălbatice, 2-3-5 tigri din care 3 au supraviețuit și 2 au murit. Exact, au fost cazuri și la televizor, dacă ne uităm pe National Geographic și mai departe, cu animale care au fost uh, puii au vindecat, i au dat drumul în natură și pomele au luat înapoi că nu s-au descurcat. Urmau să devină victimele altor animale. Deci mai e bine să fie adresate, ținute în cușcă, să se bucure copiii de ele. E porerea mea. Ok, bine. Iar vis-a-vis -vis de vânătoare. Aici cred că nu s-a atins, sau nu s-a atins, n-am auzit eu de uh, cei care au vorbit înaintea mea. Există niște calcule, niște statistici, ceea ce număr de animale trebuie să rămână pe un anumit fond forestier. Ba, e o întreagă aceste controversă aceste... legată exact. de asta. E o controversă legată de cum ai numărat pasul ursului și ai tras Concluzia că sunt atât de mulți urși încât ne îmbogățim din organizarea de vânătorii. Nu, nu hai să nu o vedem așa. Uite, sunt păi de ce, să nu vedem așa? de ce să nu vedem așa? De ce să nu o vedem așa? O vedem și așa. Într-adevăr, modul care în care se face așa cum se face numărarea, a făcut colegul Victor Marin reportaj la cum fac numărarea. Da. E o chestiune extrem de controversată. Deci, da, eu discut despre altceva acum. Că dacă intrăm în chestiuni de astea tehnice, au interes vânătorii să facă, să organizeze vânătoare sau nu, bineînțeles că au. Cum spunea cineva mai devreme, deci nu se mai hrănește ursul, domnule, dacă nu, da. nu am interes da. să fac vânătoare. Ajungem da. la astfel de lucruri, dar nu e dezbaterea de astăzi. Dezbaterea de astăzi este legată de circ și de până unde poate să meargă milostenia noastră sau ce o asta, nu? Față de animale. 0372069599 Oli, bună ziua. Vă salut, Oli, sunt din Baia Mare. Da. În legătură cu circul. În principiu eu sunt împotriva circului și cred că într-un timp oarecare va dispărea. Probabil că mai sunt animale care nu le poți da drumul în libertate și atunci le mai ții la circ. Dar să prinzi animalul din, -ă, din libertate și să-l ții închis, e clar că i-ai distrus viața, l-ai făcut nefericit. Dacă vorbim despre asta, atunci, e, decât așa, mai bine l-omori. E un punct de vedere ăsta, dar să știți A, că... În legătură cu... Așa. Cu vânătoarea Da, sunt pentru vânătoare Atâta timp cât mai consumăm animale Adică dacă animalul de casă, porcul De ce să-l omori? De ce să nu omori mistreții care și așa sunt zone Unde se mulțesc foarte mult? Nu vreau să intru în detalii tehnice că Cât de mult sau cum se numără În principiu vânătoarea nu trebuie să dispară Dacă pentru ați spus-o Oli, dacă dă... ați zis că no. decât să-ți ia Animalul în captivitate mai bine Îl omori, eu v-am înțeles distar punctul de vedere Adică... Da, clar. Adică noi trebuie până la urmă trebuie să ne și apărăm, pentru că știu la țară, sunt urme de porci mistreți care, nu știu, tot așa am îndoiel cum se numără, dar mă rog, nu intru aici. Deci nu. sunt pentru vânătoare. Și s-a văzut și în Cartea Junglei, povestea lui Mowgli. <coughs> Ați văzut prin ce pericole a trecut băiatul ăla? <coughs> da. Dar, în principiu, sunt împotriva a le chinuii. Înseamnă și circul. Vă mulțumesc! Nu-i de glumă cu șercan! 0372069599. Cristian, bună ziua! Bună ziua! Vă ascultăm! Uh, vis a -vis de circ. Da. Aș invita pe toți care sunt de acord cu circus să treacă ei prin umilințele prin care trec animalele respective. Iar vis-a-vis -vis de cotele pe care le flutură cei care sunt pentru vânătoare, uh, să nu mai stea în, uh, în casa animalelor respective, că noi le-am distrus casa, noi am distrus păturile și de-aia uh, animalele sălbatice din uh, în jurul așezărilor omenești. Și nu știu dacă trebuie mai mult, asta e punctul meu de vedere. Nu știu dacă vreunul din uh, cei care susțin că eu am doi copii mici, uh, Refuz să-mi duc, să duc copiii și la grădina zoologică, le, le duc rutele mele. Eu dar la pescuit faci... mergeți? Nu. Nu mergeți nici la pescuit? Nu. Tot așa, din dragoste exact. de animale. Și, și, dacă, și dacă mă duc, am mai fost. Aș așa. fi oprit și mincinos. L-am prins și am dat drumul în barcă. Da, dar oricum, la mare a trecut da, printr-o umilință. Cât ați băgat da, dumneavoastră da, cleștele da. pe gât și i scoate scârligul. Da, da. Deci aș fi hipocrit. Am fost probabil 10 ori în viață la pescuit. Nu știu dacă. Poate mai puțin de 10 ori. Bine. Ok. Și, și dar aș, aș, aș invita pe cei care sunt de acord cu Circus să să se gândească un pic a, la măreția a leului, a tigrului, când îi lași să fie ei a, stăpânii jumvei, să spunem așa. La televizor. Și, sincer, nu o no. păi nu la televizor. No. Păi da, cum, cum să-i lași? Unde să-i vezi? Unde să vezi măriția aia decât la televizor? A, păi n-ai decât la televizor să vezi. Da. Și atunci să se gândească ce înseamnă pentru animalul ăla care este atât de puternic, cum ajunge el să fie atât de supus? Cum ajunge să fie atât de supus? Da. Vă mulțumesc. Să execute toate ordinele care îi se dau. Credeți că din dragoste pentru om, niciodată, dacă ar putea... Vă zic eu sigur că în secunda 2, acel om pe care îl iubești atât de mult cum cred respectivii, n-ar mai exista. Vă mulțumesc pentru opiniile noastre, Cristian. Nu sunt convins însă că e așa cum spuneți. Adică, uite, de exemplu, eu știu că eu am câini. Câinii pot fi dresați cu vorba bună. România în direct, la Europa FM. Te ascultăm. Oare ei nu-ți la fel? Bună ziua, Daniela! Bună ziua, Maise! Vă ascultăm! Probabil că și lei sunt la fel. Păi nu, dacă îi crești, dacă îi convin să da, se răstogolească. Da, ce am auzit eu în emisiunea ta acum, că noi de fapt am uitat să ne înțelegem cu animalele. Noi de fapt le folosim. La circ le folosim, la grădina zoologică le folosim, la vânătoare la fel. Până la urmă... Nu, stați ele... așa, stați, stați, stați, stați. Deci, da, este în filozofia speciei umane să devină dominantă. Asta e o chestiune pe care dacă o negăm suntem ipocriți. Problema a, cu circul, pe, da? ce spunea mai devreme Cristian cu umilința, dar n-a formulat-o foarte bine. Problema cu circul este că e, circul întotdeauna demonstrează superioritatea rasei umane asupra celorlalte rase. Asta e umilința leului, de fapt. El, el face acolo pe pisica ca îi zice dresorul, care e un om. Și asta arată cât de tare e omul ăla. Mă înțelegeți? Asta e, o, asta e umilința, în esență, a animalului da, sălbatii la circul. ca să la întrebarea legată de circ. Și mie n-a plăcut la circ când eram mică, dar nu sunt de acord cu cercul acum. De ce? Pentru că nu ar trebui să le folosim și să ne demonstrăm superioritatea asupra rasei animale. Ar trebui, dacă vrem, neapărat să arătăm copiilor, să facem rezervații pentru animalele care nu au părinți, pentru acei pui pe care presupunem că îi luăm și îi ducem la circ. Putem aloca atenție și investiții, și să ducem copii rezervații să vadă aceste animale, dacă chiar vrea. Ați fost ruat într-o rezervație de zimbri? Um... Nu, dar aș vrea să merg, am înțeles, cu oricum sunt foarte puțini. E una la Hațeg, să vă duceți da. acolo, să vă da. faceți poză cu zimbrii, Sunt ca niște vaci, așa, într-un țarc. Da, Iar zilele trecute e. am avut chiar la Europa FM o știre foarte interesantă despre un zimbru din Caraș, care fiind scos din rezervație, nu s-a adaptat și umblă pe ulițele unui sat. E blând. Din punctul meu de vedere, el ar trebui să trăiască animalele sălbatice în habitatul natural, dar pe care tot noi l-am modificat. Deci? Și aici eu nu mai știu ce să spun. Adică profunzimea întâmplărilor este undeva mai în spate. Uh -huh. Vorbeam cu un dom care, mă rog, amenajează sau întreține un teren de vânătoare și îmi povestea că, datorită de frișărilor și altor acțiuni tempestive ale omului, animalele sălbatice au început să plece din locurile lor în alte părți. Vin să știți Ce că vin mult Mai devreme, din Oradea de Porci Mistreți care sunt pe lângă satele oamenilor. Pentru că nu-și mai au locul. Bine, vă mulțumesc pentru opinii, Daniela. 0372069599. Într-adevăr, țara noastră, în ultimul secol, a trecut printr-un proces de despădurire masivă. Din cauza asta avem și viscolul, să ne înțelegem, în Câmpia Română, de exemplu. Din cauza despăduririlor. Multe lucruri s-au întâmplat, Da, lupii sunt ceva foarte rar în țara noastră, în același timp, printre alte specii de prădători, cum ar fi șacalul. Dar asta e evoluția în momentul de față. Lucian, bună ziua! Bună ziua! Vă ascultăm! Uh, urez duplicitatea umană, care o văd în ultimul timp. Hai să interzicem, uh, cum îi spune, uh, circuși, să nu interzicem zoo. Animalele sunt tot la fel de... Uh, uh, sunt, uresc, sunt captive, e, e totuși o nuanță Deci într-o parte sunt captive Într-o parte sunt și captive și dresate Și dresate Și care ar fi problema să fie dresată? Dacă și la, zoo, și la Circa ar avea condiții că la un zoo Teren, mâncare, căldură nu ar fi ok? Nu, nu ar fi ok. Problema este că nu e natura n-a făcut un tigru sau un leu să stea frumos pe scaun și să dea din coadă, domnule. Din același motiv, și noi, când ne uităm la Animal Planet, la orice alt canal, ne pare rău de, uh, cum spune de căprioara aia mâncată de leu. Noi am vrea să o salvăm. Dar în, l l da, dar înțelegem în același timp, așa, mersul lucrurilor în natură. Așa, așa este și acum, mersul lucrurilor în natură, noi suntem specia dominantă care ne folosim de animale, cum au spus ceilalți dinaintea mea, ne folosim de un leu, plus că procentual nu cred că sunt așa de mulți lei în captivitate față de cei în libertate. Ba nu, e o problemă cu asta. Eu o problemă peste tot. Dacă nu vreți să o recunoaștem această problemă, na, nu, sigur că putem... Am zis că nu o recunosc, am zis că nu, -am, nu am văzut statistica. E... Ferește, și eu mă iau după cibi magăr, dar vă spun că eu îl cred. Eu îl cred pe cibi, sincer să vă spun. Adică nu e genul care să dea... Dar, sigur, putem pune la îndoială orice. O, atâta vreme cât o facem democratic. Uite, facem o dezbatere. La fel și cu animalele. Faci o dezbatere până le convingi să frumos și să-ți sară prin foc. Cristina, bună ziua! Bună ziua, Maise. Părerea mea este scurtă și concretă. Am putea foarte bine, într-un foarte scurt, timp să renunțăm și la circ și la zoo. Mie mi se pare că circul este o, o metodă de divertisment foarte primitivă și așa cum au dispărut multe alte variante de distracție pentru om, pentru că este doar o distracție și nu o necesitate, da. ar putea foarte bine să dispară în în România mai consideră. să dispară de. România fiind altfel o țară foarte avansată, lipsită de plăceri de astea primitive. Nu, e ca și cum n-am fi dezbătut cu un an despre niște băieți care s-au îmbătat și au violat și ei o fată toți, și dezbaterea a fost doamne, dar chiar așa, asta, chiar nu se mai poate cu distracția în țara asta deloc. Știți? Uh, Hai să nu fim ipocriziți. Țara noastră este o țară primitivă, Cristina. Aceasta este suntem. adevărul. În esență, suntem țara noastră primitiv, este foarte primitivă. Avem, avem pretenții că evoluăm ca specie și că suntem specie dominantă. Dacă suntem specie dominantă, să demonstrăm inutilitatea unor acte primitive. Atât cât se poate la nivelul fiecărei uh, administrații locale sau zonale sau, știu eu, la nivel de țară sau... Uh, nu știu dacă putem schimba ceva, dar... de să interzicem circul, că... ziceți noastră. Nu să dar. Cu animale sărbatice, în sensul ăsta. Exact, exact. De ce să-l cu animale care sunt domestice, așa, așa. sau care pot fi domestice de parte ușor câini, care sunt, au fost demonstrații uh, la televizor cu câini din uh, padocuri cu câini uh, comunitari care au fost educați și care sunt inclusiv folosiți util pentru copii bolnavi, pentru persoane singure. Okay. Deci N-am văzut așa, această e, emisiune, dar să vă spun un secret După o anumită vârstă, câinii foarte greu Mai pot fi dresați în, adevărat, în special adevărat. comunitarii Luați de pe stres? Uh, să știți că am văzut oameni care se ocupă În mod special de câini comunitari Și care au prezentat la televizor uh, Numere acrobatice și numere foarte frumoase Care ar reprezenta la fel o distracție Pentru noi cei care vrem să ne distrăm așa Și apoi generațiile de copii Care vin sau generațiile uh, Deja se duc pe alte moduri de divertisment, și de distracție și ar putea foarte bine să dispară și să nu mai dezechilibrăm selecția naturală a da. ce înseamnă. Fauna. Cristina, să știți că dumneavoastră idealizați foarte mult lucrurile. Adevărul despre da, țara noastră este că. Deci, dumneavoastră ați văzut numere de dresaj, de dresură cu câini luați de pe străzi, da? Da, da, da. Ei, da, eu, am văzut, da au fost eu am văzut știri și știri adevărate despre un câine care a căutat bombe în Afganistan alături de armata română. Și care, după aia, n-au mai avut ce să facă cu el, că n-au mai avut fonduri și l-au scos la licitație. Știți, cazul? Este adevărat, este adevărat, dar s-a dat o utilitate acelui câine și nu a fost folosit de, de plăcerea distracției, ci pentru o utilitate care a salvat vieți. Nu, nu, Dacă ce încerc să vă este spun este că această, această societate a noastră departe de a putea fi vreodată recunoscătoare. Chiar ăla era un câine ofițer. Așa se numește. Da, mă înțelegeți? Am văzut și eu. Adică... Am văzut și eu. Okay. Bine. Este, este o folosire cât de cât dacă tot suntem specie dominantă și avem posibilitatea să ne folosim măcar să nu-i umilim. Pentru că niciodată nu, nu mă va putea convinge nimeni că în circuri animalele sunt tratate civilizat. Pe când nu. la zoo sunt. Nici acolo. Nici acolo. În primul rând, umilița de care vorbeau și antre mei și nenaturalețea situației în care ai pus animalul pentru el este, așa cum spuneți, um, o, um, un animal liber, o ființă liberă, care e făcută de Dumnezeu să fie liberă, da. în afară de o umiliță este și chinul efectiv, pentru că sunt chinuiți, sunt lipsiți de orice um, um, situație civilizată. Poate că în captivitate, dacă se naște și rămâne acolo, are o viață așa cum a lăsat-o Dumnezeu, nu cum decide noi oamenii. Bine. Pentru că suntem nație dominantă și pentru că avem posibilitatea să decidem asupra unor care ne sunt sau sunt în imposibilitatea de a se apăra și de a decide pentru ele. Suntem departe de a fi nație dominantă, noi românii cel puțin, dar specia din care și noi facem parte, da, are astfel de pretenții. Bună ziua, Cristi! Salut, Moise și ascultătorilor. Am, nu vreau să intru în emisie ascultând. V-ați înervat. Și ascultând. Nu ne-am enervat, ne dar vreau să fim un pic și pe problemă. Eu am terminat chiar o facultate legată de cinegetică, se cheamă la Brașov. Da. Și să rămân un pic surprins de cum se amestecă lucrurile în emisiunea aici și sunt, cred că, două, trei lucruri distincte. Una e circ, una e zoo, una e animal în libertate. Adică... Nu e vorba de animale în toate. Este vorba de animale în toate, dar în ce context? Adică la circ e un tip, la zoo e un tip, în libertate e alt tip de animal. Același animal, dar uh, vorbind de cu totul alte, de alte lucruri. Explicați-ne. La circ, la circ și la zoo Așa. Uh, sunt animale care. Cel puțin punctul meu de vedere că aici nu sunt de specialitate. Presupun că animale care au avut probleme de când s -au născut. s-au născut. Nu neapărat, domnule, uitați, uitați. În, nu, nu, nu, nu. Noi se nu ne apără. nu neapărat, nu neapărat Christi? Dar, Christi? dar în cele mai multe cazuri. Cristi, știți legea cererii cazuri. și ofertei Știu, Ce, ce aia, credeți aia? dumneavoastră că fac braconierii cu puii luați de pe unde îi iau, domnule? Anumiți, anumiți deci braconieri nu înseamnă că sunt vânătorii 100 și braconieri 1000. Nu, încerc să vă spun, da? nu, nu e cazul deci țării mare, noastre. Cea mai mare parte, nu e cazul țării noastre, corect, pentru că nu vorbim, dar, dacă vorbim la noi în țară, cea mai mare parte și ce fac braconierii, el mănânc, îl consumă. Da? Da? da, sigur că da. E braconajul rural cu capcane, de, pentru alte, știu pentru asta. animale rare, pentru animale rare vorbim cu totul altceva și cred că ne depășește un pic. Nu ne depășește uh, deloc, conceptul. pentru că noi suntem beneficiarii cei care fac piață, de fapt, circul, grădina da, zoologică. Că plătesc am fost la cei, a cei cu copilul, pui. am fost la zoo cu copilul Și să știi că vezi animale Într-adevăr și exotice sau din alte țări Dar relativ puține, marea majoritate sunt tot de aici De la noi, într-adevăr le atrag Un leu, un tigru, ceva care nu vezi la noi comun Dar uitați, de exemplu e În Brașov, dacă știți, este o rezervație Pentru urși. Uh -huh. Acei urși, marea majoritate, sunt luați chiar de la zoo Într-adevăr, care au avut o viață Cumplită. Așa. Este Am o rezervație de exact. urși salvați, într-adevăr, cea la care vă exact, referiți. Exact, exact. Și li s-a dat o șansă la viață, au niște povești de viață extraordinare. Dar asta nu, ca, nu înseamnă că întotdeauna se întâmplă așa, sunt niște excepții. Și acolo niște oameni, într-adevăr, extraordinari, fac acest lucru. Au salvat niște animale, practic, de la moarte sau de la o viață ce ni, nu poți să să-ți închipui. Dar de aici până la extrapolat, că trebuie să animalele sălbatice, nu, trebuie să opri vânătoarea. Și ce ar însemna să opri vânătoarea 5 ani de acum acolo la speciile lup? Mai ales că la lup, să știți că nu se vânează, se vânează numai cu autorizație specială, nu se vânează de. E specie cred că protejată, de da. Zilă, cred că am spus specie deja protejată, asta. iar când el intră și face ravagii undeva, lupul chiar face ravagii spre deosebire de urs. Și sunt cazuri, au fost cazuri, când efectiv, dacă specia s a rămânți peste măsură, nu ai mai avea ce să faci decât să apuci să faci vânătoare și atunci ar fi vânătoare haotică. Probabil că aveți dreptate, Cristi, Încerc doar să vă spun da. că, din punct de vedere tehnic, noi deja avem o superioritate. Adică avem arme de foc, spre deosebire de animale. Mă pot înțelegeți? Atâta timp cât poți să avem și tunuri, dar dacă ție din fondul de vânătoare respectiv trebuie să extragi 5 animale, ăla 5 le, le extragi. Și când pot se întâmplă să fie 5 când se întâmplă să fie cine? să știți că cum se reglementează cu pădurea da. și se va reglementa și cu vânătoarea, a început, a început să se miște treaba și se va mișca în, în sens bun. Eu nu zic că se va extirpa niciodată, așa cum furtul de lemn nu s-ar poate extirpa nimeni, nici și braconajul nu va extirpa, dar dacă îl duci, ca și cu corupția, ca să extrapolăm un pic, dacă îl duci la un nivel suportabil și sublimit, absolut nu e o problemă. Este o problemă pentru că trebuie să fie la zero. Dar nu aia este grav. Grav este când uh, ducem lucrurile. Peste, dacă nu avem cunoștințe o bază minimă trebuie să, Îți dai cu părere Acum este și la emisiune Dar nu trebuie să duci lucrurile la extremă Oprim vânătoarea E, e logic, ce, chiar e logic așa ceva E ca și cum ai spune, de mâine nu mai tem pădurile Dar pădurea este un lucru Care se, se regenerează Nimeni, nu, nimeni nu cred că nu, nu face chestia asta Cristi, dumneavoastră animalul... spuneți în felul următor Grădinile zoologice și circurile Într-adevăr reprezintă forme de abuz Asupra animalelor, pe când vânătoarea Nu, pentru că vânătoarea Protejează specia umană De înmulțirea peste măsură A unor animale care pot fi dăunătoare Amenințătoare pentru om Eu spun că și la acel și la zoo, cu, cu asta mânce o mare parte din animale provin din anumite abuzuri sau din anumite lucruri care niște pui au rămas. Uite, pui în pădure, în mediul natural. Dacă astăzi mergem amândoi pe o potecă și găsim un pui de urs și mama lui a murit din motive naturale, nu braconată, nu, din motive naturale, ce facem cu acel pui? Îl iei și îl duci într-un adăpost. Dacă tu l-ai crescut la acel adăpost, ar putea ca ce-l pui să nu mai poți să-i dai drumul în libertate. Ce faci cu el? Îl împuști după un an de zile? Nu. Îl crești într-o rezolvație. Ce va fi după aceea? Poate duci la o grădină zonă pentru că el n-a niciodată ce înseamnă libertatea. Și s-ar putea să nu-i faci un rău, s-ar putea să-i faci un bine, pentru că dacă tu îi dai drumul libertate, el nu se va descurca. Este o lege, niciodată nu se va descurca. un. Și cei care îl vedem la televizor prin savane și așa mai departe, noi uităm frumos la fotoliu, dar să știți că animalele respective sunt încercuite pe suprafețe foarte mari și li se dau mâncare ca să noi să-i vedem și să fotografiem. Deci o, e mult de vorbit despre acest lucru, nu e chiar atât de ușor, dar nici să ajungem la niște extreme când nu și are rostul. Eu, ok, eu Ok, nu și are rostul, e punctul noastră de vedere, Cristi, și vă mulțumesc pentru el. Altfel, un punct de vedere foarte argumentat. Eu pun problema la nivel, adică eu am făcut o reducere la absurd, de fapt, pentru că atâta vreme cât spunem problema interzicerii circului, vă întreb și v-am întrebat în această emisiune, oare nu suntem ipocriți? Dacă, dacă nu acceptăm că animalele să fie ținute în captivitate, dar în același timp organizăm, adică pe profit cum ar veni uciderea lor. Ce spuneți Lucreția? Bună ziua! Ar veni uciderea lor? Ce spun eu? Alo, bună ziua! Să dați încet Alo. că ne auzim, eu mă de două ori și nu-mi place. Vă ascultăm Lucreția. Da, cred că, cred că acum ne auzim, așa Foarte e? bine, da. Vrem să vă spun că până la urmă tot ține de Dați educație. încet de tot, dați cât vorbim, vă rog eu că mă auziți bine pe telefon, tot se mai aude. Da, vreau să vă spun că... Totul ține urmă, de educație, tot da. Totul de educație, așa e? Da, probabil că da. Uh, și uh, ar fi pre-idealist să uh, zicem că putem să interzicem și la circ și să ținem animalele la grădina zoologică. Și, și ce ar fi fost soarea. lumea asta Dar fără totuși... niște ide idealiști, Lucreția? Cât ar fi progresat ea dacă la un moment dat n-ar fi apărut oh, niște doamne, băieți doamne, care să zică... Ce bine A, ar fi, așa. Ar fi așa. așa Cel puțin speranța este să ajung Nu, poate că nu noi, dar cei după noi O să ajungă acolo, nu? Hai să sperăm așa Dar totuși Dacă ar exista O educație, dacă Copiii noștri, dar cum încolo Pare cum încet, încet trebuie să Adune hârtia și să nu arunce Și să o țină în buzunar până ajunge acasă Așa și învăța să Să țină, să țină la animale Să iubească animalele Până la urmă, să-și pună toată lumea întrebarea ce, ce este în, în mintea, în sufletul unui, unui animal captiv și să se întrebe, întrebe ce-ar însemna dacă ar putea să cuvinte. Păi, nu. Nu știu să se interzic, interzică... Cum spunea uh, cineva mai devreme, nu? încă o dată, deci, da, cu excepția grădinilor zoologice unde mai ajung și animale din captivitate, cele mai multe animale dresate sunt crescute de mici, ca animale domestice. Altfel, spus cățelul dumneavoastră, ce zice că e captiv? Da, că meu se joacă, eu, deci eu, simt, eu fac tot posibil. E modul, lui de, e modul în care el inter, înțelege viața, da? La fel și tigru de la circ, el nu știe un alt fel de mod de viață, respectiv în sălbăticie. Ei să spun. Asta vreau să spun, dar totuși și cu vânătoarea. Uh, nu sunt total împotriva vânătorului, dar dacă s-a ajuns acolo, că se zice că dacă nu facem o vânătoare, cine a distrus până la urmă ecosistemul? De ce? Lasă selecția naturală, nu până la urmă să-și facă. Uh, ucizi un bluc sau ceva care dar și totuși o căprioară din aia când trași cu pușca în ea da? vezi că se, o, o vezi după aia ucisă cu ochii ăia, blâns chiar nu te întrebări ce ar fi putut dacă s-ar fi putut apăra, dacă ar fi putut să spună poate două cuvinte, te rog, lasă-mă, sau sau ceva de genul ăsta. Ar fi spus seceta... La de educație de Deci că Prioara, dacă ar fi putut să zică ceva, ar fi spus seceta a ucis orice boare de vânt, de Nicolae Labiș. Doamnelor și domnilor, această dezbatere, nu suntem foarte aproape de finalul ei. Îmi dau seama că, de fapt, există niște energii foarte mari în societate, nu mă așteptam să meargă așa dezbaterea de astăzi, dar e clar că trebuie să o mai aduc aici, în fața dumneavoastră.